Macskákra dolgozom. Így mutatkozott be első vizitemnél Mrs. Bond, miközben határozottan megszorította a kezemet, és dacosan előreszegte az állát, mint aki kihívóan azt kérdezi, na, ehhez mit szólok? Nagy darab, kiálló pofacsontú asszony volt, tekintét parancsoló, s minthogy amúgy sem akartam vitatkozni vele, komolyan bólintottam, hogy mindent értek és helyeslek, És hagytam magam bevezetni a házba. Ott mindjárt láttam, miről van szó, a nagy lakókonyhát teljesen elfoglalták a macskák. Macskák ültek a diványokon, a székeken, előzölötték a padlót, macskák ültek sorban az ablakpárkányon, és mindennek a -leg közepén az apró, sápat, vékonyba Mr. Bond ingújban újságot olvasott. E jelenet az elkövetkezendőbben megszokottá vált. A macskák egyrésze nyilvánvalóan nem volt kiherélve, mert a levegőbe szinte vibrált az szag, vagy csípőség, amely a tűzhelyen hatalmas, lábasokban fővő, meghatározhatatlan macska eledel émeítő páráit is elnyomta. És Mr. Bond mindig ott ült, mindig ingújba, és mindig újságot olvasott. Magányos kis sziget a macskák tengerében. Persze hallottam már Bondékról. Londoniak voltak, és valamilyen homályosok miatt nyugdíjasként észak yorkshire telepedtek telepettek le. Az emberek azt mesélték, hogy van valamicskéjük, ők megvettek egy régi házat Dárobi külterületén, és ott maguknak éltek, és a macskáknak. Hallottam, hogy Mrs. Bond gyűjti a kóbor macskákat, eteti, és ha akarja, befogadja őket. Ez előre is rokon szenvet ébresztett bennem, mert tapasztalatom szerint a macskák szerencsétlen felekezetét mindenbe lehetséges módon büntetlenül kínozzák és elhanyagolják. A macskákat agyonlövik, megdobálják, éheztetik, rájuk a kutyákat, csak úgy tréfából. Jó volt látni, hogy valaki a pártjukra áll. Betegem első vizitemkor még csak nagyobb macska kölyök volt, rémülten a sarokba lapító fekete-fehér paca. Ez külső macska, zengte Mrs. Bont. Külső macska? Igen, akiket itt lát, azok belső macskák. A többiek igazán vadak, nem hajlandók belépni a házba. Persze azért nem őket, de idebe csak akkor jönnek, ha betegek. Ó, értem. Borzasztó nehéz volt megfogni. Aggódom a szemem miatt, mintha bőrnő ne rá. Remélem, meg tudja gyógyítani. A neve egyébként Alfred. A Alfred? Ó, igen, értem. Óvatosan közeledtem a kamaszkorú kis állat felé, s hadonászó karmok és sorozatokat köpködő tátott szájfogadott. A macska beszorult a sarokba, különben a fénysebességével eliszkolt volna. A vizsgálat nem ígérkezett könnyűnek, Mrs. Bonthoz fordultam. Kaphatnék valamilyen lepedőt? Egy régi vasaló lepedő nagyon jó lesz, bele kell csavarnom. Belecsavarni? Mrs. Bond nagyon kétkedőképet vágott, de eltűnt a szobában, és egy szakadozott vászor lepedővel tért vissza, amely éppen megfelelőnek látszott. Leszettem az asztalról a tálak elképesztően változatos gyűjteményét, a macskakönyveket, macska gyógyszereket. Kiterítettem a lepedőt, s újfent megközelítettem betegemet. Ilyen helyzetben nem lehet sietni, s vagy öt percnyi hízelgésbe és cic került, míg a kezemmel fokozatosan megközelítettem. Mikor már annyira jutottam, hogy megsimogathattam a pofáját, egy gyors mozdulattal elkaptam a nyaka bőrét, és neki keseredetten tiltakozó, mindenfelé csapkodó Alfredot odavittem az asztalra. Vég mindig fogva a nyakát, leraktam a lepedőre, és megkezdtem a begöngyölés műveletét. Gyakran meg kellett ezt tenni duhajabb macskáknál, és ne vegyék dicsekvésnek, ha azt mondom, meglehetősen értek hozzá. A cél az, hogy az ember egy formás, szoros tekercset csináljon, és abból csak a macska szóban forgó testé szálljon ki a sérült mancs, talán a farok, ebben az esetben persze a fej. Azt hiszem Mrs. Bond rendületlen hite bennem akkor fogant meg, mikor láttam, milyen gyorsan belegöngyölöm a macskát, míg más sem látszott ki belőle csak a megmozdíthatatlan vászongubóból kiálló kis fekete-fehér fej. Most már szembenézhettünk egymással, ő meg én. Mondhatni összeért a képünk, és Alfred semmit sem tehetett ellene. Mint mondom, meglehetősen büszke vagyok erre a kis mutatványomra, és még manapság is megesik, hogy egyik-másik állatorvos kollégám megjegyzi. Az öreg Harry ott tudománya ugyan sok mindenben mérsékelt, de a minden itt macskát bugyolálni, azt tud. Kiderült, hogy nem nőbőr Alfred szemére. Soha sem nőtt. Megbénult a harmadik szemhéja, Mrs. Bond. Az állatok szemén van egy hátja, amely keresztül villan a szemem, hogy védje. Nála nem húzódott vissza, valószínűleg azért, mert rossz állapotban van. Macska influenzája lehet, vagy valami más, ami legyengítette. Adok neki vitamininjekciót, és hagyok itt porokat, azokat tegye az ételébe. Ha sikerül itt a néhány napig, azt hiszem egy-két hét alatt rendbe jön. Az injekció nem okozott gondot, noha Alfred dühöngött, de tehetetlen volt a lepedőben, így véget ért első vizitem Mrs. Bonnál. Még sok követte. A hölgy és én azonnal összebarátkoztunk, és ezt még jobban megszilárdította, hogy hajlandó voltam időt szentelni válogatott védenceinek. Hasmánt kúsztam farakások alatt a sufniban, hogy elérjem a külső macskákat, lecsábította őket a fákról, örökösen cserkeltem rájuk a bokrok között. De minden számomra nagyon is megérte. Többféle szempontból. Például a kokájét. Mrs. Bond roppant változatos neveket adott a macskáinak, Híven londoni származásához sokkandult, az akkori idők nagy Arzenál csapatáról nevezte el. Volt köztük Eddie Hepgood, Cliff Basting, Ted Drake, Viv Copping de egy ízben azért mellé fogott, mert Alex Jamesnek évente háromszor megbízhatóan és rendszeresen kölykei születtek. Aztán ahogy hazahívta őket. Először egy csendes nyári estén voltam ennek tanulja. Két macska, amelyet meg akart vizsgáltatni velem, valahol kint járt a kertben, és én elkísértem őt a hátsó ajtóig, ahol megállt, keresztbe font a karját a keblén, lehunta a szemét, és mézédes kontra althangot bocsájtott ki. Bécs, bécs, bécs, béhét. Zengő monotóniával énekelte a szavakat, csak a becnek adott gyönyörűséges kis hajlítást. Aztán újra teleszívta terebélyes melkasát, mint egy operai primadonna, és megint jött a hang, a legnagyobb érzéssel. Béc, Béc, Béc, Béc. A kiáltás hatott, mert Béc a macska ügetve jött elő a babérbokor mögül. Hiányzott még a másik beteg, és én érdeklődéssel figyeltem Mrs. Bondot. Ugyanazt a testtartást vette fel, mély lélegzetet vett, becsukta a szemét, arcvonásait édes félmosóiba rendezte el, s megint rákezdte. Hétszer három, hétszer három, hétszer három, ugyanarra a dallamra ment, mint a béc, s végén ugyanazzal a dallamos emelkedéssel és ereszkedéssel. Ezúttal azonban nem kapott hamar választ, s újra és újra végig kellett csinálnia a mutatványt. Ahogy a hangok lebegtek a csendes esti levegőben, a hatás megdöbbentően olyan volt, mintha a műezzin hívna az igaz hitüveket imára. Végül sikerrel járt a kísérlet, és egy kövér círmos lopakodott bocsánat kérően a fal mentén a házba. Bocsánat, Mrs. Bond, mondtam a lehető legkönnyedében, nem értettem világosan ennek az utolsó macskának a nevét. Ó, hétszer három? Visszamerengve elmosolyodott. Igen, aranyos állat. Tudja, egymás után hétszer három kőke volt, ezért úgy véltem, ez igen jó név neki, nem gondolja? De igen, hogy nem. Remek, né? remek. Az is melegebbé tette érzéseimet Mrs. Bond iránt, hogy annyira aggódott a biztonságomért. Azért becsültem ezt nagyra, mert ritka jelenség volt állattulajdonosoknál. Eszembe jut az a tréner, aki miután egyik versenylóva engem szabályosan kirúgott a boxból, aggodalmasan megvizsgálta az állatot, nem sértette-e fel a lábát. A kisöregasszony, aki eltörtült a vicsorgó német juhász mellett, amint azt mondja, ugye jól bánik szegénnyel, remélem nem fog neki fájdalmat okozni, olyan ideges. A farmer, aki egy nehéz elletés után, amely alig, hanem két évet elvett az életemből, az dörmögi van. No, maga aztán alaposan kimerítette ezt a tehenet fiatalember. Mrs. Bond más volt. Az ajtóba szokott várni egy hatalmas pár védőkesztyűvel, hogy megvédje a kezemet a karmolásoktól, és kimondhatatlan megkönnyebbülést jelentett az az érzés, hogy valaki törődik velem. Részlet életem rendjének, hogy végigmegyek a kerti ösvényen a számtalan osonó vadszemű kis lény, a külső macskák között ünnepélyesen átveszem a kesztyümet az ajtónál, belépünk a konyha sűrű légkörébe, ahol a kis Mr. Bond és az újságja éppen csak kilátszik a belső macskák kavargó szörmés teste közül. Soha sem tudtam meg biztosan Mr. Bond véleményét a macskákról. Ha, meggondolom, szinte meg se szólalt soha. De az volt a benyomásom, neki mindegy, ha van macska, ha nincs macska. A védőkesztő nagyon sokat segített, s néha egyenesen Isten áldásának bizonyult. Például Boris esetében. Boris hatalmas, kékes-fekete tagja volt a kinti macskák rendjének, hamisítatlan fekete bestia. Mindig azt a meggyőződést tápláltam magamban, hogy állatkertből szökött meg. Sose láttam még ilyen sima, hullámzó, izmú, vagyságra így hajlamos házi macskát. Biztosra vettem, hogy Borisban van egy kis puma is. Szomorú nap a macska kolóniára, amikor Boris felbukkant. Nekem mindig nehezemre esett nem szeretni egy állatot. A valamelyik... Valami kárt akar tenni bennük, akkor többnyire a félelem hajtja, de Boris más volt. Rossz indulatuk, rekéller, és megérkezése után vizitjeim sűrűbbé váltak, mert szokása volt, hogy rendszeresen összeverte kollégáit. Folyton tépet füleket vartam, összemart lábakat kötöztem. Elég korán összemértük az erőnket. Mrs. Bond megkért, hogy adjak Borisnak féreghajtót, és én készen tartottam a kicsi tablettát egy csipesszel. Nem is tudom, hogyan sikerült Boris megfognom. Oda az asztalra, és villámgyorsan gyorsan előadtam göngyölési számomat. Boris jó vastagon az erős anyagba. Néhány másodpercig úgy vétem hatalmamban van. Csak nézett fő rám gyűlölettel teli, nagy, fényes szemével. De amikor benyomtam szájába a töltött csipeszemet, bonoszul összecsapta rajta a fogát, és éreztem, hogy bámulatos erejű karmok tépik belülről a lepedőt. Pillanatokon belül vége volt az egésznek. Kipattant egy hosszú láb, és végighasított a csuklómon. Elengedtem a szorosan tartott macskanyakat, és Boris egy szemvillanás alatt belemélyeztette fogát a kesztyűn keresztül a hüvely kújjanbögyébe. Aztán eltűnt. Ott álltam ostobán, véres kezemben a szétroppantott tablettával, és néztem azt a szalagcsomot, amely nemrég a göngyülő lepedőn volt. Ettől fogva Boriszt látni sem bírt, és ez az érzés kölcsönös volt. De ez csak apró felhőcske volt a derűségem. Továbbra is örömöm telt bondéknál tett látogatásokban, és az élet ment a maga csendes módján, kivéve tán egy-két kollégám kúnyolódását. Nem értették, hogyan lehetek hajlandó ennyi időt egy csomó macskával eltölteni. Ez persze beillett nézeteik általános rendjébe, mert Siegfried nem helyeselte, ha az emberek szobállatokat tartanak. Nem értette az észjárásukat, és nézeteit rendszeresen kifejtette mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Ő persze öt kutyát és két macskát tartott. A kutyák, mégpedig valamennyi, mindenhová vele utaztak a kocsiba, és kutyát, macskát minden nap saját kezülegetetett. Ezt a munkát nem engedte volna át másnak. Esténként, mikor leült székébe a kandalló mellé, mind a hét állat oda húzódott a lábához. A mai napig épp olyan hevesen ellene van a szoba állatoknak mint eddig, bár a billegő kutya farkak új generációja csak nem eltakarja szemem elől, ha kocsiban ül. Azon felül több macskája, néhány akváriumra való trópusi hala és két kígyója van. Trisztán csak egyszer látott működés közben Mrs. Bonnál. Néhány hosszú csipest vettem ki a műszer szekrényből, amikor bejött a szobába. – Valami érdekes, Jim? – kérdezte. – Nem, nem igazán. Elmegyek, megnézem a bondék egyik macskáját, csontszorult a fogak közé. A fiatalember tűnődve nézett egy darabig. Azt hiszem, elmegyek veled. Mostanában nem igen láttam kis Mikor végigmentünk a macska birodalom kertjén, némi zavarba estem. A Mrs. Bonthoz fűződő nyájas kapcsolat egyik alapja a védencei iránti gyengét figyelmen volt. Míg a legvadabb, legdühösebb iránt is csak gyengétséget, türelmet, gondoskodást tanúsítottam. Nem szerepet játszottam, mindez természetesen jön. De óhatatlanul eltűnődtem. Mit gondol majd Trisztán macska doktori modoromról? Mrs. Bond az ajtóban állva egy szempillantás alatt felmérte a helyzetet, és két pár védőkesztyűvel várt. Trisztán némileg megvepődve vette át a magáért, de szokásos bűvájával köszönte meg a hölgynek. Még meglepettebbnek látszott, mikor belépett a konyhába, beleszagolt a dús légkörbe, és végignézett a szőrös jószágokon, amelyek csak nem minden használható centiméternyi helyet elfoglaltak. – Mr. Harry, Harriet sajnos Borisnak szorult a fogak közé – mondta Mrs. Bond. – Borisnak? – meglódult a gyomrom. – Hogy a csudába tudjuk megfogni? – Ó, én ügyes voltam – felelte Mrs. Bond. Sikerült a kedvenc ételével egy macska kosárba csalogatnom? Trisztán rátette a kezét az asztalon álló nagy fonott ketrecre. Itt van bent? kérdezte könnyedén. Félretolta a zárat és kinyitotta a tetőt. Vagy egy harmad másodpercen át a bent összekuporodott állat és Trisztán mereven nézték egymást, aztán egy sima fekete test robbant ki némán a kosárból, és elsuhant a fiatalember bal füle mellett egy magas szekrény tetejére. Szent Isten, mondta Trisztán, mi az ördög volt ez? Ez, mondta, Boris volt, és most megint el kell kapnunk. Felkapaszkodtam egy székre, lassan kinyúltam a szekrény teteje felé, és a legbővösebb hangomon cic kezdtem. Egy perc múlva Trisztán úgy vélte neki, jobb ötlete van. Hirtelen felugrott, és elkapta Boris farkát. De csak rövid időre, mert a nagymocska egy pillanat alatt kiszabadította magát, és forgószélként nekiindult a szobának. A szekrények és komódok tetején, a függönyökön át, körbe-körbe szágúdva, mint a halákatlan motorosa. Trisztán elhelyezkedett egy stratégiai ponton, és amikor Boris elságúdott mellette, feléje csapott az egyik kesztyűvel. Elhibáztam a rohadékot, kiáltotta bosszuson. de itt jön megint... ne te fekete a szentségi nem tudom elkapni. A szelít kis belső macskák, akiket megriasztottak a repülő tányérok, edények, lábasok és tisztán kiáltozása és hadonászása, maguk is kezdtek körbe rohangálni, és feldöntöttek mindent, amit Boris eddig elhibázott. Az a zaj és zűrzavar még Mr. bont tudatáig is elhatolt, mert egy pillanatra felemelte a fejét, és enyhe meglepetéssel nézte a cikázó testeket, mielőtt újra visszatért volna az újságjához. Trisztán a vadászat izgalmától kipirulva mind jobban élvezte a dolgot. Összeszerült a gyomron, mikor vidámon oda kiáltotta. <gül> Kergesd de Regime. A következő körben elkapom a szarházit! Nem sikerült megfognunk Boriszt. Hagynunk kellett, hogy a csondor a magától kimozduljon, így hát vizitünket nem mondhattuk eredményesnek. De Trisztán, mikor beültünk a kocsiba, elégedetten mosolygott. <gül> – Nagyszerű volt, Jim. Nem is sejtettem, hogy ilyen jó szórakozol a cicáiddal. Mrs. Bond viszont, mikor legközelebb találkoztam vele, felettébb keveset beszélt az egészről. – Mr. Harriet, mondta. remélem nem akarja ezt a fiatalembert még egyszer elhozni.